a oh. Allah rahmanirrahim, alhamdulillah, ussalatu, ussalamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa ashabihi, wa menu ala. Falëndërëm Allahun gjalla wa ala për të gjithë të të mire që nejka dhenë, elusim Allahun që të në bënd nga ropët të ti falëndëruas, lafdatat, pachet, bëkim, me të qofshë mi Muhammedin sallallahu aleyhu sallem, mi familën e tim, mi shokët, dhe gjithë ata që ndihën këtë rukë, dhe në fundë të kësaj botë. Si ku e së ndëruar, As-salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mirë se po tako me sonte me lejene Allahut Azogel në takimin ton të radhës me emisionin që ka thot feja. Si kur që kejnë të njurë, jemi në transmitim të drejt për drejt dhe po vërdojmë edhe sonte me këtë emision që kemi filluar tretimin e temave të ndryshme që kohë më parë. Në takimet e kaluara kemi pasur rastin që përmes disa emisioneve të trajtojmë një temë të rëndësishme që ka të bënë me edukatën e muslimanit. Që ka të bënë me një virtut, apo të them më mirë, me një tërësi virtytësh dhe vlerash që duhet besimtari të stolisë dhe pajisë veten e tij me to. Edukata e besimtarit është shenja kryesore e ndikimit të kësoj feje të kaj, e përfitimit të ti nga mësimet e Allahu Gjallahu Ala dhe mësimet e Muhamedi sallallahu alaihi u sallam. Jemi munduar që emision pas emisionit të trajtojmë edukatën në dimensionit të ndryshme, në raportet të ndryshme, qoft edukatën e besimtarit me Allah në Azogjall, apo qoft edhe me kryesat në përgjithsi dhe me emisione fundit kam vendohë së që ta përmbylli tretimin e kësajteme që të hapim rrug me lene Allah Gjellewala për të filuar një cikl të ri emisionesh dhe temash në kuadrë të asaj që kemi filuar më heret me pytjen që ka thot feja duke pas parasysh se e, emisione fundit si kur që përmenda pa e bëjmë të fundit dhe tashme përritë që të filloj me një tem të re, kam pasërshirë që mes emisionet e kaluar, apo mes temës e kaluar dhe temës e ashme të ketë një loj pushimore. Prandaj, sonte, do të bëm një pushem me tem të re dhe do të mundojmi që të filloj me pyjtje dhe përgjigje me një herë. Ga sa ashtu ashtu, nga njëre po ankondisë nga shikua si që nuk po uipet hapsire mjaftushme për të telefonuar, ndaj sonte, të tër hapsira e rezervuar, e këtimi suni është për telefonata. Dhe nga regjia më bëjnë me dije se kemi telefonat në parë për sonte, ndaj e inkuadrojmë. Selam në alaikum. Aleikum selam. Ju për shëndesë për emisionin. Pa. Ndëshar me bëni fytje lidur me vlerën e mujtë e gjepë. A, është të së kushkru me një takëzim të shkupit e kumar, se është të ka shumë vlerë të ma dhe që të agjeron 3 dite muaj të regjet. Po, e qartë. Edhe, edhe për e gratën që ose groja është me cikër mujar, a i lejo të aloj një motër muslimane së vdekur? Po, e qartë, e qartë. Salam në lejkom, i për shëndër për misionin, do të ju rrëtjusht për vlerë. A, me në dhuem saj përket muaj të regjab pa dushim se kë muaj ka vler nga se konsideruat nga muaj të hurum do thot nga muaj të që Allahu Gjelle Gjelaluhu thot inna iddhe të shuhuri i thna ashara shahran numri i muajve të kalla është dëmët muaj minha erbaatun hurum, për tyre katër janë që janë haram, luftan të është haram, fele të dhlimu u fihin në në fusekum, ndaj keni kujdes, mos i bëni padrisi vete se juaj në këto muaj. Endaluar është që njeri u të bën padrisi vete se ti gjdo muaj, në kuptim të asoj që të bën mëkate, mirë po këtu është një veqëri e pasach me këture muajve, ku muslimani duhet të të mëj kujdeshëm në adhurimet e ti, tjetë më i kujdeshëm në veprët e ti, tjetë më i kujdeshëm në mëkate që ndoshta i ka bërë më heret, nga se këta janë muajt e shendë dhe muajt e mëdhejt e ka Allahu Gjelle Huala, dhe posa qërisht muajt e rejep është një muajt që veç filant në sinalizon qartas për afrimin e muajt Ramazan. Prandaj, po, muslimani këtu duhet këtë kujdes që ta mbush këtë muaj madurim, mirë pa, janë transmituar edhe disa uh, hadithë në lidhe me vlerën e këti muaj për disa punë të saktuare që nuk janë të sakta. Prandaj, inshalla, do të flasim me lena la gjellë lehuala kur të vijë e koha për këtë muaj, kur të afrot shumë, që të flasim inshalla që ka thot feja për muaj në regjep, do të flasim inshalla edhe për adhurimet, edhe për atë që i, eshtë, i eshtë për e që nuk ka të bëj me të. Por përgjithsisht po ka vlera por ju të veçohet me ditë të caktuara me agjënim, ngasë agjërimi i 3 ditëve gjatë një muaji nuk është i veçantë vetëm me muajin reghep. Por pejgamberi sallallahu alajhi wasallam sikurse ka në hadithin e Buharit radiallahu taala an i cili thotë awsani khalili bi thalatha makhsilai miku i me tri dhëra. En la anam hatta utir kemusla i pa fal vitrin dhe një preasaj që ka këshilu uh, pegamberi së rasaj e budherrin ka thënë të agjërasht 3 dit nga gjithë do muaj Andeshte preferuar që të agjerojnë të rritit nga gjdo muaj, e jo që të veqohet me këtë muaj i regjab. Por së do që o thash, do të të të lasim inshallah në prak të muaj të regjab, kur mbeten pak ditë para se të futet muaj i regjab, do të të lasim inshallah me lene Allah Gjellewala për vlerat e këti muaj dhe për adhërimet që një besimtar mund të bënë këtë muaj, që të jemi në dritë të udhëzimit përsoj për këtë vlerave dhe adhërimet që një bes duhet t'ja kushtënë Allah Gjellewala në këtë muaj dhe në muaj dhe në vim dhe nësatë të vim muaj Ramazan ëse përket me landë dhe kënë me cikën nuk ka diçka të keqe në këdërtim nga se nuk kushtëzohet pasrëtia për të la diken kushtëzohet që njëri u të ketë dhije të dinë si lahë gjenazja, të dinë si pastruat në basë të mësimrë të Muhammedi sër Allahu a.s. dhe kja është a e që duhet të këtë parasyshën, dërso se përket asaj së tjetë me cikëll menstrual, nuk dinë dënë ndares në këndritim se ndalot, të latë gruaja, ose një grua, talan, gruan tjetër në që ofësë është me cikëll menstrual, Allahu a gjëllëval e dinë mësë mire. Dhe nësa imin në pritë të telefonatës të radhës, Këtu kemi para vetës shumë pyte që nga kanarë shrikoz në ruar, do të mundurën që e, të fillojt danë nga dalë të idhohë përgjit disa për e tyjnë, atësa kemi mundësi. Thëtë, jam një vazë 13 veçare, fali 5 vakët e namaz, nënë e kam të mbuluar, a leo që për mbramin e maturës se klasës e nëndë, të veshë shkurt faliminderit. Këmbramin e maturës është bërë një dukuri e përhapur në vendin ton dhe në temë përfri të gjithë të ri dhe të reja tona me preashtime shumë të vogla nuk dëndë së qarim të madhë për të kuptu se qëfar të qëndrimi ka feja për mbramin e maturët që bëhet të këni nga se natën kur këto mbramin e maturës organizon të mjafton që dalisht në rrug apo të jesh afrë vendeve ku organizon këtu dhe të kuptash se a është halala po është haram përzire me moshke me femna, lakuritësia, shfrenimi, qëndrimi diri vonë të fmive në klasë e nëndë, në përresorane, në përrrugë, e kësë më radhë, pa të qëmë si kënë nuk ka mundësime që në lejuar, është endaluar, dhe mendoj se prendrit kanë përgjësi të ma dhe për balë fmive të tynën për këtë natë. Duhet të aspegojmë, të të thejmë se, nuk kemi kunder arktimit, nuk kemi kundër dëfrimit, nuk kemi kundër kremtimit, nuk kemi kundër gëzimit, nuk kemi kundër kësaj larg asaj. Por jemi kundër sfrenimit, jemi kundër degenerimit, jemi kundër asaj që bien dashme vlerat e feston, me vlerat e traditës tonë. Jemi kundër çpërdrimit të rinisë për qëllime të ulta. Prandaj, vëja apel që çdo kush Çka frik Allahu Azhajal. Ç është i bindur se ne se do të jap llogarin për fëmitë e tij. Të kujdeset dhe mos ti dërgoj fëmit në këtë mbrojmje. Nuk po them që me dhuntin dalim, por të ulemim dhe të bisedojmë ta. Tu a shpjegojnë dëmin e këtyre natëve. Tu a shpjegojnë dëmin e pjesëmarrësin këtu a hënxhë. Ku dërdhet hidrimi i Allahut Azhajal ku provokohet në masë të madhe dënimi i ti, ku bën hargjime më rëmendse, shpënzimet të tëpruara, e mos lasin përshpënimet e natyrave të tira të dëshme që gjdo kosh për neve i din qëfar bëhet atje. Andaj, nuk duhet të lakumëm të keqen, në qovë se jemi gzuar që fëmi o yn ka përfunduar shkollë me sukses, Pse ne nuk e ja organizojmë një një një dëfrim familial ti të rrasim të afër tan, me tant të shtrojmë një drekë dhe në me rast të diplomimit, me rast të përmundimit të shkollës së mesme, me rast të përfundimit të shkollës me apo të gëzohemi dhe atnat ja bllen një dhuratë të mirë fëmiuton dhe me çfarë përhaçi ke kryi i ke kry, mbledh familjarët, të gjithë i më gëzuar, ose të bëjë një pushim të shkollës diku një ditë dy ditë familja thersisht që të gëzohen me kët rast. Por jo në këtë mënyrë. Do të thëkë nuk është festë, kjo është dëgjëndrem. Është turp që pas shumë viteve shkollim të kurrizuohet kë shkollim me këtë mënyrë të argëtimit, është turp. Është nënçmuese qëfar kemi mësun në shkolla atë herë, në qovë se në këtë mënyr e kurorizuim dhe e festoim për fundimin e shkollimi tonë. Sa, Allahun arrujt, nuk duhet t'hi në detale, përsa ka ndodhë që t'i këthejnë të dehur, të qënderuar, sa moral e shprish, sa nderi është shkel, sa familia është shkatëru, Sa dëgjënërimi është rënjës presë ojnate. Allah në arujtë. Andaj duhet që se bashku të luftëm dukurit negative që pa e prish në rinjën tonë. Po ndodhë që prindi barëshme u fut për të blenjë një fustan 300-400 euro e kështu më radhë. Kjo të tërpë është. Përshfarasuje një fustan sa ma tërheqës. Një fustan sa ma te për prezentan stolit dhe bukurit e një femre për shfar arsuje për ti ja ekspozuar mëshkove të huaj me paret e ti, bjen e ti ku është islami ku është logika, ku është arsuja nuk e bën këtë njëri logikshmë nuk e bën këtë njëri arsyshmë nuk e bën këtë njëri që ka pik imani në zemën e ti edhe ti motrë ndërruar tra më dhe djeqara kjo është më shumë rëzikshme që të shkash të vetmorë, të, të zhveshesh, të prezentuar, të zëtëri, të të zbukurosh. I falë për zvaktë e kefri ka laun azo gjelë. Kefri ka laun azo gjelë, mosë bërë pjesë marse, as te, as kush prive që pëndëgjani, mosë bëni pjesë marse aty ku derdhët hidrimi a laun azo gjelë. Allahu gjelë leuale ju ka begatuar, ju ka dhenë mendje, ju ka dhenë arsyje, ju ka dhenë shëndetë, e për mes gjitha këture këni pasmë si me kryshkollën, a kështu Allah u falenderohat, a kështu i këthet Allah me mërnjohje begatia që u amunëse me kryshkollën, duke a hidruar, duke i skelë kufit e ti, duke provokuar dënimin e ti, për Allah nuk e bënë këtë një një menqëm. Sa këf mi, ma dhe këtë të të gjuham për një vajzë, të smun nga vushtreja Allah e sharoft, dhe i ndihmovë prëndve të tyre me te, dhe gjuvëm se kishtë një smundja që nuk kishtë mundësit të mundësit të vazhdojnë të mëtutje shkollimin. Kishtë sëpje, badje, të mbëndë që të për madje, filajtë qanë të publikisht para televizionave. Nështë atyllo të ka mundësu që mos kishtë smundja. Sa të tjerë, i shojmë në për lajme në për programet e ndryshme, Tian çëndosh po nuk kanë mjete materiale që të vazhdojmë mësimin, nuk kanë fletorë, nuk kanë lapsa, nuk kanë çanta, nuk kanë tesha. Të Allah te ka mësu. S'ka munguar tesha, s'ka munguar fletoria, s'ka munguar shëndet, s'ka munguar shkolla, gjitha këto për kujt i ki? Kush ti ka dhënë këto? Allahu Azza wa Jall, Allahu të ka dhënë më shëndet. Edhe ti prind, Allahu të ka dhënë fëmijë. Sa gra dhe sa burra vuajnë, vuajnë për një fëmijë qita për të cilin në shkollë e të gëzohen kur të marr pesë në shkollë e të gëzohen kur djemë me librin në fund të vitit sa so kanë nga ka këta print por Çallahu s'u ka dhën fëmijë Allahu t'ka beqatu me fëmijë t'ka beqatu që të kët mendje sa so kanë që ka fëmijë por s'jan të aft për shkollim Ti Allahut ka beguat me të dhon fëmijë e të shëndosh, e të aft, e me mundësi për të vazhduam simin, madje ka pasur edhe ty që të kesh mundësi t'ia ja mundësosh fëmijës tënd me shkuar shkollë, edhe ti fëmijë Allahut ka dhon shëndet, e të ka dhon mundësi ia ofsitë të shkosh në shkollë, e të kanë dhëruar me mundësitë në krye shkollën. A këso z bavshko prindve të fëmijë, keni Allahun me falendëruar në fund tashinor, në fund shkollimit, edhe për gjithë ato fëmijë dhoni Allah, kështu faleminderit për të mirat tuaja me kë gjuna me kë gjuna kështu me kusht ndarshme nëse e pranojmë se gjitha beqatit që i kemi Allahu na i ka dhënë, edhe shkollimin Allahu na e ka mundsuar, edhe shëndetin Allahu na e ka dhënë, edhe pasurinë për të shkolluar Allahu na e ka dhënë. Nëse gjitha këto i kemi pranuar, atëherë pra në fund të këtij procesi, të kësaj shkollimi ose të kësaj faze të këtij shkollimi, në fund të kësaj sepaku e interesojmë çu shtja ktheim Allahut si ta falendrojmë Allahun aziz për këtë mirë si ta falendrojmë po dyshim se nuk falendrohet me embrimet matures nuk falendrohet Allahu me embrimet matures përkundazi Allahu hidhrohet me ato ndaja Allahu hidhrohet me atë mënyrë të shfrënimit dhe dëfrimit e arkëtimit e si, si si si si si dunit ta quhen a keni frikë Allahu xhel lewala për ndër po rri fmi Keni frikë Allah Gjellewo Ala Për të të mira, Allah në falendërani Në qofë se dëshrueni sukses me të tjashëm Duhet Allah Ala, thot, wa in në falendëru Gëse Allah Gjellewo Ala dhëtë Ua in të shkuru Nëse falendërani Ua in shkertum Le eziden nëkum Në qofë se falendërani Allah në zogjel Jeni mirë njansë për të mira që Allah ua ka dhan Allah ua shtëtan Begatit Allah ua munëcan shkollimin e mirë në matutja Uja pëshëndet e matutja o në i në këfartum, po në qovë se mëhani, e shpërdërani, e ke shpërdani begatitë Allah, Allah, atë e dënimi Allah, atë e shumë i dhëmë shumë, Allah në ruajtë. Kemi në telefonatë, e në këtërujëm. Selam alaikum. Aleykum, selam, arhatullah. Uh, hoq, kam një pytje. Uh, gjushja ime po ka qefë me prej një kurban, për jetë Allah, uh. e dhe po do me ditë, a bon me prej që tashë kurbanin, a për kurban Bajram, Edhe andikon prirja e kurban të përmënaushtu bërëqete, nëse ju, qka me bë tjetër përmënaushtu bërëqete? Në regull, e qartë. Në. Se e përketë thirës e kurbanit, në qovë se dënë me e prej kurbanin, sadak, me ndimu fukareve, me i gëzutë të varfët, lejojët me prej kurban tashë, nuk prish punë. Por, kurbanit i bajramit, nuk e ka kuon tashë dohët me prit, dili sot vjen kurban Bajrami. Atere ka ko konevet dhe atere e prejm kurbanin që është për Bajram. Por tash do me prej kurban që Allah u gjellegjelalu mi edhon të mira, që Allah u azuzjeri mi u shpërbly, me shpërndat, me shfukareve, me edhet një gjak për i të Allah u gjellegjelalu, kjo është e liuar, dhe inshallah kjo u ashtën për eqetin, inshallah kjo u ashtën dhe vjep të mira, nga se jo veç tjera kurbanit, por duha thëm edhe në dimët të varëfërë, bënë që Allah të një mënjuve. Sikur se, se ka thonë pejgamberi s.a.ll. Irhamu mënfil ardi, irham kum mënfis sema, më shirojni ata që janë në tokë, ju mëshrën aje që është në qilë. Andaj, kërë mëshrën a lojën lewala, edhujan bërëqet, edhujruan, edhe sukses e kështë të mëradë. Andaj, tjera kurbanit, si prejre a kurbanit si jelë të mira në shala me lena dhe gjelluarën, që fëse bëtë me një të mirë dhe prejtë si do të përën. Këtu e kemi kone zakanshme përbën një pauzë është kurë të shikunë ruar, e bëm një pauzë dhe rikëthejemi pasaj përsri për të vazhduar me rrje dhe nërmale të takimi ton. Shikuhet në ruar u rektujem përsëri në pjesë në dy të emisionit tonë që ka të të feja dhe me inkuadrimi në pyjtjeve të jua ja, nga regjia në bërme dhije se kemi telefonatë, atër e inkuadrujme një herë, kërësoreja dështaj, dështaj telefonatës duket ka pritë gjithë kose pauzës, në djenë keqë, i këthemi në pyjtjeve tonë që i kemi këtë para vete, e thëtë, Jam në punë, dh ambienti nuk është i përshtatshëm për falë, do të ato kuj falim me kaza. Nuk është në rregull vallaj. Nuk është në rregull mi fal namaz kaza, ngas Allahu jë lavdhat in salata kanat ala al mu'minina kitabam mawquta. Namaz është bur obligim për besimtar në ku anë vet. A nuk është këpte, i e kuptet çështja e përshtatshm? E marrni se dëoda, fallesh. Në që është dikon, në, në vend deliar të falo po namaz mos sala. Më ndohë që mundohë më falë qësë ke mundësi për namazë mësë me lëon jë është kuë se vetë. Kemi telefonatë, inkadrojmë, orënëne? Salamu alaikim. Aleikumsalam wa ratulloh. Aleikumsalam wa ratulloh. Rëgjënë, deshëtë në putje. Rëgjënë, deshëtë në putje. Rëgjënë, deshëtë në putje. Rëgjënë, deshëtë në putje. Rëgjënë, deshëtë në putje. Po du me thonë qënë si mëllera, të dhe me fasade... Po, po. Me, me sirë po dhe me qëtësian, edhe... Mi shkute në person... Kimi punu me një venë. Kimi punu me një venë. Edhe kur artë ku ishi e kërpoa që... E ka ndrej se pak mirë shpine ka bo, e në kërfin telefon... E ta shë... Se beti... Qarpoj pune, për dhe me ikre detaj... Po? Me regullu shpinë. Edhe sa meditaj ulinjë naunë, diçka po, a kam ne ton. Ë qartë. Ë qartë inshallah. Tash më përgjigje inshallah. Selam alejkum. Alejkum selam wa rahmetu. Ë uh, e kinë rregullu spinë e dikujt dhe fëqiu të ti, kushisti ka pëlqyi puna juaj. Dhe don e dhaj tash me drejt spinëti mir po aj për kët nuk kotulla do më marr këtë. Ju ski një gjuna për kët po. Ai u angazhon për punë dhe ju i merrni thollat do të tëtë për punën që e bëni. Aj, aj ka marrë parët në bank, as ka marrë parët në bank, aj mërë parët dhe bërsh, nuk është kjo përësit e juja. Andaj unë këtë dhe thimë nuk keni gjuna, dhe puna juja është në regull, insha Allah, Allah vëdën mësë mirë, anton. Telefonatë kemi për sëriti. Urna? Selam alaikum, hos. Aleikum, selam, artëla. Do është më të abonit yë tje? Po. Po gjënë e di me fri kështu për mësysh Po? Ma s'ka lënë bab gjysh të kështu se Amanet që më të thonë Po? Dërshka me dita, oj gjyna po? E me qka fri? Në në malin qka... këne i dovë Qka thurë qka thurë? Po, bab gjysh që më ka të thonë atë e që nuk banë mi thonë ti këto dovë mi ka të thonë me tregut se nuk djezë Dë mi thonë zë ban hajë Ja ja, ja ja, duhet me dit që, di që ka po kënanë Nuk banë mi mshjevë do atë Po të spidova kënohët po? Nëse në rras në vojtë që se ditë të spidova Më ka pason me kënu e, 7 këlluva uajnë me shahadet Po, po, po, po, në regull Në regull Do me tona, kam gjyna është keqa mirë U ma pari i smite me vajzat e mija i fry në herë që Po, në regull, të të tërskan të nuk në si... në të tërskan, të veq qitoa, po veq qitoa Pidove qitoa, po në e nërmali Edhe i abëzojmë një në kështë të fmive Po të të pak e dollatit tjera. E, pa, Por normal që, krejt me dovë me... Në regull tash merë përgjinn shalat, tash t'ja po më përgjinn shalat. Pa. Palim nere, selamu e reshamu. Se i përkat uh, fryurjes do të me këndu uh, për ti mbrojt fmit nga mësyshe, apo në qështi ka prejk mësyshe edhe me lene logjele më ushoru, kjo praktik është në regull. Do të me i kënu është në regull, mirë po. Çfar po këndojmë këtu është problemi? Ne, nëse dëshrojmë me të frymëtimet tonë ose të afrojmë tonë në dukujt që është provu me këtë smundje, atëherë duhet të përmbajmë lutjeve që i ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka këtë të mshaft. Aja që thotë dikush më si kaqzo se bojnë hajër këtu, nuk është e vërtetë. Ose Muhamedi sallallahu t'ala kamsuç ka më këndu. Na ka treguar çka kënduat, na ka nusë kënduat. Na çojë dikush mshif doat. Dhe ka lafet tira që i këndon, atër kjo nuk ban. Kjo është ndalu me nga se ka mund si të me pas gjelatë ndaluara. Si kështë përsham me pas shprejhje që përmesun e kërkuat në dim për i gjenve dhe shqeitanve. Përndaj, në ndërshëta ti nuk i dena të shprejhje, nuk i kuptan. Ka mund si që duke doshme bo kherë, ban shumë shafë. Përndaj, nëse dan me i flurif me tu, kjo në regull. Mirë, po i këndon me anet të lë kursinë. I këndon me surën Fatiha, e këndon Elhamdulillahi Rabbil Alamin Arrahmanir Rahim Malik Yawmiddin, kështu më rad. I këndon me surën Falaq dhe Nas, këndon surën Kul Huwallahu Ahad, Kul A'udhu Birabil Falaq, Kul A'udhu Birabinnas. E mar libërja e muslimanit, do aty ka dua që i ka këndu Muhammedit Sallallahu Alaihi Wasallam rasta ndryshme dhe këto njohurat për hapura dhe të transmetuara s'ka në sheft kurrë. Na qofsen këtë mënyrë rregullash. Mirpo Me dua që nuk diën e me llafe të tjera e ndaluar është nuk bën ki gjëna për këtë punë. Andër beso që është e qartë, qofse me këtu këndon po, an qofse me ato sikurse the, e me dllafë të tjera, kjo është ndaluar, gazet nuk i di mat llafe çka janë. Nuk bën me këndu me diçka që nuk dihet çka është, nuk i diet kuptimin, nuk i diet çka, nuk bën. Nga se skogët mshaft kurxjë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam më susi jon. Ato Allahu e ka dërguar më na msua atë këtë punë. Dhe ai s'ka lënë kurxjë mshaft për këtë punë. Në kam su Aisha radi Allah në gruja ati thët Në shtëpin e Muhamedi sërëllazmi Kur dikur s'munaj Ja këndan të surën felek edhe në nas Ka kalzu qartës S'hoptu që ka me mshif Prandaj ato lafet e tjera lej Ato lafet e lej Lej ato tjera dua që ka s'jën qarta Po këndoja këtë surët të Quranit Edhe mere mburojnë e muslimanit Mburojnë e muslimanit Mere ati e ki dua Mburojnë Por rast, të ndoshme, çfarë ka këndu pejgamberi sa osëm kurmërzit, çfarë ka këndu pejgamberi sa osëm kurdi kuş friksohet, çfarë ka këndu pejgamberi sa osëm kurdi kuş është anku edhe është mu, çfarë ka këndu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për mysysh, krijeti ti atë. Të, të transmetuara, të qarta, skolla fetira. Andaj këndon atë çka këndoi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, e atër bod rregull. Në Nëse këndon diçka tjetër, atër nuk është në rregull dhe ki juna për këtë punë. Allahu Orna, orna. Dhe shtë me pita e kënë hoqë, uh, gjinja, gjinja që po falen, po? a nuk i lojnë po. lofët, nuk i lojnë lofët e himë gjinatër këta, a dhe zotë i kabun që i falen. Po, e qartë, e qartë, e qartë. Po, e qartë, e qartë, qartë. Inshallah, ta shtë japën përdiqë, inshallah. Se, so, përket njerëzë që falen, të e kry një obligim të tyre nga Allahu Azojel. Mirë po, në qovë se dikur dënë me e ditë, se kjo namazë, sa so është i dobeshëm për te, sa so kohëherë për te, duhet me shikun në ndikimin e këti namazët e kaj në pun të tira. Në njëri që përgajon njerëzit, fletë keqë për ta, banë fjallë, në nënqman njerëzit, i themi se, e në obligimin pe kujnë të ka Allahu Azojel lëvra, përse va për të E nuk ban kënjirë me nënë, atërë pas për forën e që jo lërga sojë, se atërë bënë edhe ma kështi. Përnda i shpresuët se me këtë namaz i len këtë të qian, që se len namazin të qian ka më tërsu dhe ma të e për. Pra në i themi, falu, falu, por përmirësoje cilsin e namazit, përmirësoje kualitetin e namazit, nga se qfarë kuptimi ka po falën për Allah, e thëni po pojmë po të zezë, po pojmë të qia, kës Etajiku sot, po më mirë, po mos më falë që jo sot më mirë. Ma keq se mu fali kret, ja të mos më falë s'ka. Veç me ndrufën krejt, ç'i amar skejt është. Sa mas së keqe. Në ma e keqja mëmo që njëri e ban është islami, ja mas me ndrufën islam, mos më mos me kom musliman, ma keq mos kaç çka bën. Mas ksoj me lona namazin. Në namaz duhet më fal. Mir, po duhet me namaz, me mu, më namaz, më un dihu më lon pun të çira të, të, të, të kshia. A s'ka kuptim, po fanisht për Allah, po për gëjanë, po ban fjalë, kjo s'ka kuptim. Andaj, e rizikon sevapin, e rizikon shpërblimin të ka la gjele valja në qovë se njëri, do të të nuk qia, i lem pun të këqia, edhe pse i falë 5 vakte. Kemi telefonat, urnoni? Fëllam alekom. E kum selart ula. Dhe se një dipitje. Urna ula. E, një të ora ashtë se lutët e menëgjësit një atë në promje i bajë edhe më thalë kaj herë për jo regullesh diqysh me i shjallë suko shtërënjim suko e kërëtë e vallë e komadija agjine suko um, më thëmë thëmë më dhikë më thalë na marë kësë banjë edhe përrezentona popër në zemë të qysh suko për mashtrej dhe dretën popër për thëmë a lutit i men gjithit njërë të në promje e, e ka të të sohëtit që ola i bëjë e lutë në kështu më më, më rëzë ta shjallë e p Për mënoj për që të lutja, a kase, a për s'kase? Po, e qartë. Salam aletum. Aleikum, salam, tëlluhur, këlluhur. Njeri qdo lutje që e bënë Allahu tazë u gjellë, pa dërshkim se ka efekt. Nuk mundëm i thonë ndikuj, të badhjava po lutër, të badhjava po në gjinari, jasë në thejmë i kështë në badhjava. Zë ti i bënë lutët, ka efekt. Mirë po. Këj efekt i lutjeve, a zavenësanë Ato çka duhet të marrit me namaz ju. Jo. Kan zonjë ashtu në qurun s'po falla, më thonë, "Ka cilën them la ilaha illallah shadet boj. Ani ti mirë po bon, bën. Për çka çapo bën ti? Përball asaj që për namazin është shumë e pabarabart, shumë largi. Andaj fal namaznë ndërorum. Pse nuk po falesh? Pse? Po çur në dytë noccollan me lut. Tënkit çagris po bën namazin për anë ola kjo është vezvese e shejtonit, shejtonit për të mashtron. Vendos tash për hirë të laot të zogjell, që nuk kime rënë namaz më kur sa t'je gjallë, jepja bes në laot që tash, edhe bon u bur, edhe vazhdo falu. Edhe vazhdo me lutja, e atë e ratë o lutjet bashkë më namaz, e kanë të një qmim tjetër, e kanë të një efekt tjetër, e kanë të një ndikim kej tjetër, por lutja për namaz është shumë e zbeth, Spo them çeski se vao, smësmë nuk kemo Uksa, komo ndor kat pun. Po shumë është zbat. Namazi, namazi është arsjani, maz besimi te Allahu na Zogjel, puni më i madh në fyse më fal s'ka. Andaj fal namazin, edhe vazhdo me lutje, bashkon me së dy javë edhe i arrij çmimimin e namazit, edhe i arrij çmimimin e lutjeve, edhe më shumë, edhe më tepër pastaj Allahu ti pranon e spoblen kur e ki afër lutjeve edhe e namazin. Allahu na uzov të gjithëve në falë në 5 vaktëve dhe Allah në amundsov që kur mësë milon 5 vaktëve satë jemi gjallë Kemi telefonat? Urnani? Salamu alaikum Aleykumus salamu arrahmatullah Kërë gjithë është të më tabu në të gjithë Po falë Allah uh, Gjusha njëmë uh, nuk e ka asni dhejtë shkollë dhe nuk dhejnë asni dhejtë do po? Dhe... Dhe me tom... Vec kullu dhe Allah, në din e dhe e shard edhin. E dhe sufu olas në herë njët, dhe i kastar dhe dhe. Tua. Dhe o është të me dihë, se që që që që që që që fun, i kta e... e dhe... shkart dhër me bo, asë në shkart dhër tër tër tër tër tër tër tër tër tër tër tër tër tër. E shkart. Shkart. Shkart. Shkart me rëpër gjithë, Shk E mësën e lëhamen, gjithë do të ditë ka i fjallë, ka i rrështë, këta këtale. Mirët për detë, e mësën e lëhamen të janisë më falë. Nuk do të me kry shkollë për me ditë mësë më, më falë. Një të ibinë shkolla për do punë të tira. Njëri kësh pa, pa ditë shkollë, për para këna pasë platë njërës nga gjyështë të tane, gjyështë së kam pasë, asë në ditë shkollë se kam pasë. Por ka ditë më falë. Ka ditë më do re Nuk është në madhë që ka e komplikume që do të shkollë për të me kry. Jo. Këse gjyë që e të mes të kry, manë me në emna. Emnin të anë, emnin tën, në babës të anë, nonës të anë e idin. A të e ndonë e. Menin në ka, legjikin në ka. Për që s'ka shkollë shkollë kjo, përlem të jetër. Andaj po thëmë që, dhe të mundot, fëllim mësaj e ti më fal, ose falin nga të cajdit, mësaj e ti më fal, mës ka plaka që në moshën 17 vjeqare, ka mësu kuran përmesht, gati, ka mësu kuran komplet, ma di ka rastë që njerës hafëzlari në moshën 17 vjeqare. Ma kështë 17 vjeqare, që ka që ma sa njëri moshë, asë kuptan kurgjë, asë din kurgjë, jo, më nukashtu. në ka ashtu. Në 17 vjetë, 17 vjetë, 18 vjetë, su falë kur, ka ndotë është, hajri shahëlla, për ndotë kalaj e kalajën levala, e mësën në m me atë së din me atë së din falet dheri së atë imësën tira dalë nga dalë nga dalë para atë së mund nëmsu mësën sësë mundë, s'ka qa gale kërësoria letë falet e mos të lenë namazën kemi telefonat e inkodrojmë selam alekem Në sunet në sabot me këndu kulja e kafirune Edhe abon me na të rikunje dhëshallë që la surë e ojtë elvekare Znatën e mirë, salamu alajim Salamu alajim Në sunet në sabot Peygamberi s.a.ll. a këndu surën kulja e yhë ha iha e këndu surën kulja e yhë ha iha e këndu surën e këndu surën kulja e yhë ha iha e eha e a eha Këto dy surë i ka këndu pegamberi së së sërëm në tri rase gjatë ditës. E ka fillu ditën me këto dy surë. Nga se sunet në sabajt, ditën që e ka fillu me ta, e ka nëndu surën kullja e juha el kafirun, surën kafirun dhe surën el ikhlas, kull huvallahu e hadë, në sunet sabajt. Kër e ka përfundu ditën me namast të akshamit, sunetin e akshamit kër e ka falë pegamberi sallallahu sallam, e ka falë me këto dy surë, me kullja e juha el kafirun dhe me kull huvallahu e hadë Dhe jua ju kur e ka përfunduar, e ka përfunduar ditën dhe ka filluar natën me këtë dy sure. Dhe kur e ka përfunduar natën me namast të vitrit, e ka kënduar në recitatën e dytë Kulia ja, ayuhel kafirun dhe në recitatën e tretë e ka kënduar kul huvallahu ehad. A ndaj e ka filluar ditën me këto dy sure, e ka përfunduar ditën me këto dy sure, e ka filluar natën me këto dy sure dhe e ka përfunduar natën me këto dy sure. Aq vlirt ma dhe kanë këtu dy sure që i ka këndu pegamberi sallallahu sallam. Nërëse për kësë surës Beqara, së e kuptua, së e Beqara surën e atë dyjtë e Koranët, alif lammim, dhalik elkitabu, lara i bëfi, hudan ilmuttekin, kështu fëndan surja Beqara, dhe përfundan me, ato ajete njëra me amënër Resulu bima unzëri Ilehimin Rabbi wal mu'minun, e kësë mërë dhe në fund të ajeteve, që kanë vlirt posash me këtu ajete në jetën Në Surën e Bakarës let me dit ku as hap Kur'anin, surja e dytë e Kur'anit dhe lexon disa ajete pesurës Bakarë, qase ka ai që sura kavlit posaçme. Pejgamberi Sallallahu ka thon, shejtani ik para shtëpi ku këndon surja Bakarë. Madje ka thon Muhamedi Sallallahu Alaihi Wasallam, nëse besimtari i këndon dy ajetët fund e fundit të sursës së Bakarë, aman rasulu ela yaklifu allah nafsan illa wusaha, to dyet i këndon i mjaftojnë gjatër natës. I mjaftojnë mbrojtje, i mjaftojnë siguri, i mjaftojnë kujdes, i mjaftojnë mshirë gallajë të leuola kështu më radhë. Në këtë sure, kohë vjetë të shumta madje i dërguari Sallallahu alajhi wasallam ka përmendën këtë sure është një ajet që është ajeti më i madh në Kur'an dhe nëse besimtari kët ajet e këndon para se të marrë flajt, Allah i dërgon një ruajtje që kujdeset për të dhe e ruan deri më në mëngjes. Dhe nëse besimtari e këndon kët ajet pas çdo namazi, xhenet e ka të garantuar. Aja është ajatë al el-kursia. Allahu, la ilaha illahu, el-hayju el-qajum. E kështë të më radh, këja ajat është në surën el-bekara. Andaj, pëtë uflira dhe shumë dira i ka surëja el-bekara. Al Allahu në bëfë nga ta që e dinë këtë surëja, e ledhujnë këtë surëja dhe përnojnë si përpësimëve të kësajë surëja. Ad urna? Ado, është në dhe? Po, po. Arjun, rama? Urna, urna? Salaamu alikum. A Vale, e kam në pytja, në falë pyt, ja? po? 5 vaktet, edhe me të rastush burën, edhe me piduhanën në shëft, a, zhëna? Po, e qartë. A, ah, qalë në miret. <të> Natër e mirë. Natër e mirë. Kjo pytje ka kombinu mes disa vipra që Allah shtirë kombinuan në këdi qysh njëri falë 5 vakëtet edhe të rathom burën së për mu së përbashkohet këvallaf aso se si falë 5 vakëtet heq e ranë që i falë 5 vakëtet ose nuk është e vërtej që e të rathom burën po shpihim për të, e njona s'ka qore pa korë mi falë 5 vakëtet me të rathu burën e vetë me të rathu grune vetë kjo është merë, kjo është e papara shikushme kjo dhe që ka smunit një musliman me paramendu Adin qëfar gjyna është me të rathu burën. Qëfar gjyna është me të rathu grun. Me pas lidhe jo legjitimi me dikën jashtë martesore. Kjo është krim. Malkimi Allah të shbikta njerëzë. Këta e në largë rahmet të Allah të zogjel. Këta kanë denin dhimë shumë vajhali për ta në dy një anahirat. Qëshka mundësi nje që i falë 5 okëtë dhe punë i bo? Qëshka mundësi? Vallai nuk po më i besu. Nuk po më beso që ti duhesh i fal 5 vakt i rrin godit namazet e bën këtë punë. Ngase nuk bashkohen të dyja, nuk bashkohen këto dy. Prandaj Allahu narut. Kërd gjinaja i mall, kjo është tmerr, kjo, kjo është, është devijim. Motra thuburi. Sikon atë diçka tjetër më e lehtë. Edhe pse atë është haram po diçka tjetër është e. Mir po tradhimi i burrit, tradhimi i familjes prish janderit, lidhet jashtë martesore, qovë përbuqë përgru, kjo, në të merë, kjo, krem, allahi, përhapje e këtu në dukurive në shështin ton, allahi rëzikon, krejtë vë allahë më në amyt, tomë vë allahë më në denu, në qovë se na nuk e ngritim zërin, nuk flasim, nuk shilojm, nuk e kapim përdore atë që bënë këti qënojë, Nuk më ndërmarim masat e dura për të parandalu për hapen e kësaj dukurit e shëmtuar. Ka shumë për i kafshve. Kafsh janë. Ka shumë për i kafshve që vetë shkënstarë të kanë zvru. Edhe nuk bënë të rathih pashërtore. Në qëfë se ka partnerën e parë me të mbetët. Kafsh. Jo njëri. Jo njëri po ndod nga burri, i vdes burri, i vdes grueja, ndod nga grueja, pas të e njërë legjitime e martën dikon teter, këtë dhe qëka teter, mirë po të keqin nën kuror me diken, me pas akte jashtë martë të su mediken, kjo është martë. Ose s'ka akte me kërken, por ka akte, ka lidhje jashtë martë të su mediken, dhe kjo është gjuna i madhë. Allah në arujtë. Sa është qërija Allah i ka shkatru përshka këtë amoralitetit, përshka këtë zinas, e që fatë këtë qështë, jo rrëdherë për në bërën me ndegju se po 4 ati i bashkëtule. Krajtja u këna pashërën, Allah i me të madhe këna pashërën, serialeve, e filmave, e epizodeve të qfrenuara, të degeneruara, që pa turpë i prezentojnë kanale tona, televizive për shkatru dhe për të prish familjet e tona. At kem frik Allahut, të ruajmë. Të ruajmë. Kemi kujdes. Të ruajmë nderin, të ruajmë moralin. Ngase nëse ruajmë nderin, e ruajmë moralin, Allahu ka më ndruar ti neva. Mirë, pat ndodhi këto paturpsi. Të ndodhin këto gjëra të dyta, të ulta, të pesta, fllështa. Të si bënë njëri kush do koftai. Lër më kon dikush i fal pas vogë, lër gjasoj. Lër gjasoj mi fal pas vogë në bëk këtu punë. O la nëse vërtetosi dikush i bën këtu punë unë e dyshoj shumë së si falë për azot dhe që rranë, së nuk është e mundëshme, namazit ndalanë, Allah u ka garantu se namazit ndalanë nga punë të këqia, ndalanë e qysh, për falët e pasaj për azot dhe punë qëqia, kë nuk është e mundëshme. Ndaj, kimi kujdes, kimi frikë Allah në gjellohu ala, të pëndojme të kalohë sinqeresht, të përmësëm gjendjen tonë dhe të ruhemi, që Allah u gjellohat në ruha neve pasaj. Orëna? Selja, ma lekom, desa vajë, unë liëzve folëa, si përëja të lute, për në mazë njo. Une desa një qilë, në kamuj me bërë për më më më më, që, me dërëketo kam që ditë që kërëse, une përpoare më falë, me, me oh. më gjëllërë të minje me kërë, une, 45 më në kërë, për shemëll, do më brëja muslimonisë së së së, dhe vërë përcevë në përshkënë, në në përravesushëm. A rëpërënë më arzët qështë e këtë punë, që 52, vëllë të një bëjë, edhe kështërët dëqyshë nuk, në përëmi përëtë, së ku me të angjitë me doratin, së ku si, përëmë këtësi, a rëpërënë i njati, me prejështë të gjumorë, përështë kam i falë të nahërët, mi ditë i ti mu falë, këllu allahinë, ditë i elhamdull Po ti sapo progo ka Dinamosi sapo e. Sa s'po provon? Sa s'po provon? Namozinë i tenin. Po. E namozinë a shomit, namozinë e fitit. Te lajë kompleto, bëjë me kompleto, ma vasti, o qem qoll, më ne vëm zritër. E ka shtosh dhënë ka apo? E pse s'po provon? Çfarë çe? T'u ndëgjum u, më çu më mora abdes me falacin. Ai po shkoj shamba te Allah e po shkoj silla. Ha, Ai, haç ko falacin e tani thirrna kallzona që a ja kenis më falin inshallah, po. Adi shol Allah, Allah Adi Allah e të një mështë Aleikum salam Aleikum salam Po presim telefonat Diretere po shuzim Mirë në bëmë e që ka telefonat Po mjen keqë nuk pëmunim i këto që kanë arë Me SMS për gjithë me por Inkuadrujmë telefonat në radhës Inkuadrujmë telefonat në radhës Selam alekim Aleikum salam Ika E Ur, kam di pykje Po, vesh nalja zonë televizionit e në ndëgjohë për mes të telefonit Ja ku mninë se tre mu i më fald Po I kam flokh me në gjyrë të bardhë A ashtë haram? Po Edhe dit apitja ashtë a banë më faldhë me trenerë ka E qartë, e qartë Natën e minës Natën e minës <coughs> Faktisht i ki flokhë të bardha Shprish punë më faldhë me te? Eh? Sigurisht që kemë saudi saara, ndërsa ti mbulon flaktet tuaja dhe falësh. Ëh ndërsa mufalmet e këna për rrugën nuk bën. Nuk bën me drengë nga drengë të ngushta dhe kur bjen seri dhe kur bën ruku, duhet vija të trupit e gruaja duhet të ketë kujdes. Andaj kur të falësh e vesh një mantell ose një fustan të gjat me një fanel ose me një bluzë të gjat që mbulon të trupin dhe është e gjat, është e gjat, nuk është e ngushtë edhe vendohet shamin në bikra shërëtet uja, në shoda kështu falësh, e pastaj në shtëpe, para burët, para femi, me net me tërenirka, nuk për i shpun, por, do më thonë, për më u falë jo, më u falë me tërenirë nga se është endalu me për femra, më u falë me tërenirka, edhe për burën qështë jetë ngushta, për shkuet trupi, edhe për ta është endalu me më falë me tërenirka. Urna? Salam alaikum. Aleikum salam Këma gjithë përshënda, s'alash për blej, për emisionen. A, më në zhjua. Da shtam të abonit t'yqe. Po? E, na, na jam, ka fillung t'ashti më falj. Onë jam në motrë muslimarën e falj, na jam në e, më blume. Kemi më su më motrën, po së si dente i jate në alas ka mujt me mësu, do më ndë surën e gadit e lë hamen, të, të panikën, këtë në vëllon, e dhe i nata i natë, doj den. Këmaj. Po? E, e, të hjatën, shpëmune të halamën cukrajkë. Po, kërësha, kanë jeshu falon, motra, shane, po bëm i mamë. Po, kërështë i falë, si netës, a me të nu vetë e, të hadetin, apo me të nu edhe najsure tjetër, a ja, dhe sate më kanë të hjatën. Po, e qartë, e qartë, e qartë, inshallah, e qartë. Qart, qart, qart, qart, qart. Kam seru, disëherë, për kësi loj problemesh, kur dikosht nuk i din duatë mirë, dhe heziton me fundum u falim falem falu dhe thana që ka fundum u fal nona edhe po din boll elhamden el me dit kull vallah me dit inna atana me dit suret meftun për fund namazën ndërsa berkat e yot e ndënt e yot e thot subhanallahu elhamdullahu la ilaha illallah wallahu akbar a din tu kotrimim su subhanallahu me thon elhamdullahu me thon la ilaha la me thon allahu akbar tu qadeti selam e mjaftuosh me sht inshallah për te yot ditë me zon te yotën edhe në qëfë të zgabë mëcimi të e të së prish punë Vesh, letë falët edhe letë thët këto, dëmonë këto do, inshallah i mi jaftojnë me lejnë Allahu Gjelle Gjerali hu para që, që nuk e dinë Kemi telefonat të të tërë që po përret ornënërri na dështajtë duke prit nuk e dhja kemi të të tërë të duke të prit apo përbazhdojnë me pritit e sms-ave Mirë, përbazhdojnë po me një sms në qëfë se na lejojnë telefonatat uh, thët, uh, Jam punoj me taksi a kam dalur me qiu ustart ne perfalltor. Po kjo haram, nese e din si se shkojn tek falltort, nuk bon me qiu. Nuk bon me qiu, nganse ti bursebebe me qiu. Andaj Allah xhelbona ka ndalu, do tha qe me ndihmudi kam pun tek xhia. Ti ngas di po ndihman, mos me kon test, ai tas ti mos bon, e qen dikush atje, ani, dikush, ket te te qen ti mos e qe. Ma dije te kshilloja thon se nuk bon me skuatje. Në shikord ndalume. Mirësh pasi e taksesht, me pas në taksin të në makinën tënde, do të punoi broshur, do të një CD që flet për këtë punë. Edhe kur dikush do më juaj të thosh, nga nuk bënet të më shku. Çe marrën do gjë që të hoq, çe marrëzo çe të broshur, kimi pauçi në kombinë me shkuatje. Ti kushto ban e haj të madh. Andaj një çu se e din. Ti nuk ke obligim me vetë di kan, pse po shkon e ku po shkon. Sa kjo punë juja. Po nëse e din në se vshkon te faltor të, faltur, të në falu nga ti nuk çaj. Shumë qort. Nasa është endalume me indihmu dikut me shku të këta gënjështarë dhe mashtrusë që vjedhin parët e alkot duke keqë përdorë detët e të lasht e tyjnë avton. Kemi telefonatë? Porna? Kërështë deshme, salam alekim. Aleikum salam. Kërështë deshme, salam alekim. Kërështë deshme, kërështë deshme, kërështë deshme, kërështë deshme, kërështë deshme, kërështë deshme, kërështë deshme, kërështë Arhiti që në evagina se mëshyrin të zetë atë, kërëse e lujë pe... Allahonë. I qënë durë të mëboha minashtë mazbukë, apo? I qënë durë për pjetë arhë, në këtë të në mëshyrin zinja që alë po, aqë në evagina. E qartë, e qartë, e qartë, e qartë. E qartë, e qartë. Se i përket duasë mazbukës, në kam pësut dhe përket Muhammedi s.a.s.a.s.a.s.a.s.a.s.a.s.a.s.a.s.a Nuk është të rësmetun nga Muhammedi sënëllahu alësëllam se ka pas tradit me i quë durët mazbuka. Unë e ja kuptoj, elhamdullat që i e krenar me fënë tonë, elhamdullat që i e krenar me mësimët e fësë tonë, edhe zhjenë marrë kudë e qëtë me quë durët me buë amin për Allah në gjellë vala. Kjo është kajtë, mirë pa, kjo duhet tjetë në përputhi me mësimët e Muhammedi sënëllahu alësëllam. Andaj nuk është trasmetu, në dokon nuk kam si me, se Muhammedi Alehi së sa maz buke i ka që du dhe ka bu amin. Ska kështu. Andaj nësaj si ka që du dhe, asa nuk i qëmë du dhe. E qëka ka bu e maz buke? Ka këndu, dua që disen shkurta, disen ma gjata. Andaj me shkurta dua maz buke, alhamdulillah. Kjo është me shkurta e ka dhe madgata, elhamdulillahi ledhi atë ameni hadha wa razakanihi min ngajri haulin min një ala kuwa, falënrimi qofte allaut i cili ma mundsej me ngren këtë ushqem dhe me furnizaj pandën një fuqi dhe pandën një lodhje nga ana ime Allah më ka furnizun dhe më ka ndëru në qofte keshku mësafir dikon dhe të ka gosti dikosh ose të ka qaroz dikosh, dikosh dikon atër edhe këtu ka lutja që dhe tëtë Uh, pejgamberi sasum na ka mësu simi thon se si për sa më Allahu me ati që më atëmani vosqi men, at men sacani o zot japi ushqim atij që më dha muh o zot japi më pi atij që më mundoi më pi ose iftara indukumus saimun wa akal taamukum al-ibrar wasallat aleikum wal malaika do ne dua shumë mir bofshin iftar tek ju gjithmonë njerëz agjeros ndo fitoshni sahabe gjithmonë të, gjithmon no, gjithmon të dhom buk aftar ndër ju mos saimun, wa akal taamukum librar dhe paq mosafirn gjotin e juaj dhe ushqimin e juaj njerëz të mirë devotsh. U sallat aleikum el malaika dhe Allahu na losh që malaiket të bëjnë dua vazhdimisht për ju dhe familjen e juaj. Kto janë disa dua edhe të tjera që i ka preferuar dhe i ka përdorë i dërguari sallallahu alaihi wasallam me rastin e ushqimit. Prandaj ne i themi ato për aq sodim në mënyrë sikur sa na ka mësuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pa pas nevojë meq. Pa posnave me ngrit edhe me qu dur tona. Allahu edhe në mas mire. E në kuadruin e... Salaikum s'alam, s'alaikum s'alam. I sta më ribut një të ciki. Po, urna. Një nështë për më nxës me pizhoma, më më thonjë. Po? Më nxës, e sa bojnë edhe... Kjetë rosh dë një hujz më ka thonjë të të të tëbën, mësh me kuftu më maskarurë të më të tëtë. Vismi kërë abe, vëtë a së gjëngde, Ka po nësë mje me knu, po unës pja di ku pëtim, qëtë me di fa dhe ure. Bismi karabbi, voda atu gjembi, pasaj në fundë së dhe ke... A, fagë firë li dhe mbi, po e qartë, bismi. Ok, në qëtë mje fali dhe. A, të në milë, në të në milë. Se përket të falë me pyjama nuk banë mu falë, nga se pyjama të janë të të gjumit. Je rimat opë gjomonu që das para njerit, me sim cing, me sima diku ndjet të shpejt veshën, më do me tiranu që s'del kërcu ndo bijama. Andaj tort me dorë lallot për para me pijama. Mund të kenë tira në spi, sikurse trenier ka djona ose donjë të është e caktuar që e përdor për spias prishpun, pa pijamat janë pjesha xhumet. Andaj nuk është mirë më folën për pijama, nuk është mirë më folën për pijama, por i veshërat e, e mira dhe falësh nga sallat për del përpara me namaz po komunikën me Zodë në gjithësis dhe njërë me pas kujdes që është po veshë, që është po fletë, që është po banë kur delë para lajëll e gjiralu dhe gjitha është sotë se përket duhas bismike rabbi vada atu gjembi fa gëfirli dhembi kjo dua një pjesë saj është të rësmetu se i dërguar i sallallasëm e ka këndu kur ka la me fletë, e ka mëndu së dorën e djathë nën krahu në djathë, d Uh, faqen e djath dhe ka thënë bismi ke rabbi vë daqë të gjembi vë bi ke arfe'u hu o zëtë me amnin tënë po e vendosi këtë trupë më shtratë dhe me amnin tënë pëngritëm fëgëfirli dhe mbi është mifal më katë të mija ndaj bismi ke rabbi vë daqë të gjembi me amnin tënë o zëtëm o më poshtëri e më flajtë ndaj o zëtë mifal më katë të mija kjo është kuptimi kësaj duaj dhe ë Se si ka thënë treguari Alehissazam komplet është mirë me aman nga mburoja e muslimanit atje, çka thuat tamam sikurse ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E në kuadron në telefonat nëse ka. Selam Aleikum. Aleikum salaam wa rahmatullah. Aleikum dyfja porna. E po arfta as një vlera e të çdo as mikus qe kom provuam me suvangjë që e Arabë është të shumujnë me më më mësua, dhe dy dhe arzina më funohë më bongë, dhe se dhe më funohë më kredi, edhe pse falë nga njërë. E qartë, e qartë. Saj, përket të, të spidoves, gjda jetë kuranur, pa dushim, vlera e ti reale, që nuk krasuat më asë një gjutitr është atëherë kërë gjuhnë arabe. Nga se ato e në fjallë të Allahu Gjellera, që Allahu i ka përgjitë, Nësa përkthimi është kë këptim, kë fjallë, këptim, këptim, në për zgjidhje e fjalë nga ana njerëzve. Ai më ndan ç'kë kuptim, ç'fjalë më mirë këtë kuptim, më mirë këtë kuptim do njëri për zgjidh fjalë. Atë ç'ai kuptim është, po për zgjidhja fjalë nga ana njëtë, ndaj mund me konë dob. Nësa origjinali kot vetë. Andaj nuk është vlera e ajetul kursist, nuk është vlera te spidovës, si arabesish ç'pëskomundsim me kon. Në ski mundsimu supermarket, atë vllajë dëruar më lejoja. Mëna buren Mustafa lejoja. Saart këneoj dhe lezoje, nuk prish punën ezu. Nga se si të spëdova nuk lezohet namaz mbrana. Lezo ti jasht namazë. Jasht namazë bën me lezu, bën me qeshur, prish punë. Kur bën në flight e merr mburrën e muslimanit ose merr dinë libr ku është e shkruar atël kursia të, të spëdova dhe e lezën. Shumë në rregull. Dhe mendoj që me lezim të shpeshtuar dhe të vazhdosh me kësaj fillon nga dal ngadalë të ngulitet në kokën tënde dhe ta të mnosh përmesh. Do sa përkandon punën un bonk me rondisara. Banka është një institucion i cili ndërtohet në kamat. Dhe sa për keqëndrimin e Islam për kamat në mënyrë të qartë, është e qartë se kamata është e ndaluar rrësisht. Prandaj, një institucion, një veprimtari që ndërtohet në të ndaluar, edhe ai bëhet i ndaluar. Gjasahë që ndërtohet në ndaluarën bëhet e ndaluar. Ajo që ndërtohet në të kotën edhe ajo është e kotë. Prandaj puna në bankë është e ndaluar, është ndaluar. Po vetë afaxh asoj problem të trioti, por Kujdesu për fitimin tënd. Kujdesu për kafshën tënde. Kujdesu për bukën që ti e han dhe u ajap fimet atu që ti e ke halal, që Allah xhellahu me të rujt atë apo sot edhe me të jap shëndet kët bot, në këtë botë dhe më rujt në botën në botën tjetër. Urna. Urna. Alo. Po, po, po të në gjojmë. Mi më omarë, po të në gjojmë. Po, po, po të në gjojmë, falë shlirë, falë. Po, dhe është në... Po, këtu një pyjtër shkullë më bëkë. Po. Këtu... Këtu njerit gjatë jetës në të cilën jetuajmi këtu në te... Këtë mirët, rëtshijat dhekratë mirët dhe të këshijat të gjitha ato... A porfundojnë të gjitha ato me raftën e vdekjes, dhe të vdekurit... Shpesh i këm një dhe këshilët e rëzëllore dhe parimet vetare se nuk ka nevë e tje po të përshpirët në ti sepse... sepse kapitullit i ndryllës në roftën e vjetjes. Është po, tash të shkurt për mua. Po si është tash të shkurt për shemb kombrit me pyjet kur thuhet jo, se jo tash të shkope me shkuen banë edhe para thosë jashtë nëse vopet atje dhe si shkruajmë atë për shemb njëri po tjetrin a kofa kofat ndryllës kapitulli rati në asukë shtozas në hijë kur të bësh që të veprën e ti atje ndërsa po për shemb korosë që shkojnë edhe një herë dy e dyje, për shemb djeshaftu për nuk më përputhet sa pasë një fshilmin ndinga jo e qartë, shumë pyetje të qarta. Faleminderit. Faleminderit për pyetjet më vanta, dhe pyetje të qarta. Ëh, sepërkat njeriu të vdekur, kur des po mbyllet kapitulli i punëve të tij, sa i s'ka mundësi më u punë ai vet. Nuk ka mundësi ai më bë punë vet. Mir po. Në një teatrë ky njerëz mund të lën kanale përmes të cilave i shkojnë punë të mira. Edhe pas dekës ti, ç'ysh ndodh kë? Mohamedi sallallahus më ka thënë, i dhe mate i bënu Adem, i në këta a anhu amelu i lamnin thereth, kur të vdesë birë i Ademit, këpotën raportet e ti me këtë botë, këpotët veprimtaria ti përveqë në të i rraste. Andaj, të i rraste janë, kur njeri nuk i këpotët veprimtaria, nuk i këpotët po flasë për të mirë, Por ka mundë si Allah narut mës më këput asë gjynahe i me shku dhe përzden këti shkanë gjynahe. Qysh ka mundë si që vepëntaria ti mës më shkëput? E para, ka thonë, ilmun ju në tefe u bihi. Njëri kalon i dia. Kam su njerëzë. Kam su dikën me shkrua me lezu. Ja kam su dikujt namazin. Ja kam su dikujt agjerimin. Ja kam su dikujt në shkend që i këbon dëbija ja ka shku një liber të harit dobishme që njërë të përfituin nga jo ja, dhe ka pas për hirë nëzotit të që ka shkujt edhe kur desë sa të shtetoj njërë të këtë liber sa të përfituin njërë nga ligjiratet e ti sa të përfituin njërë nga mësimit e ti ati i shkojnë se vapet këti nuk i shkëput mundësia për ti ishtu punë të mira nga se njërë të përfituin endë mës ti me punët ti e dyta sa da ka e kalon një lëmosh rjellse, e kalon një qeshme, u dek, një qenë vjetë dështë a njështë kam piu i pjesë oj qeshme, një qenë vjetë se vapet i kanë shku, e kalon dhe një, për shambull, dhe një vakf, që për para ka qenë një orë, vakfet me ilonë, vakf kalon një dugoj, kalon një pasurit saktume, ka thonë, punani me këtë, këtë shpilë shone me qire, qire në kësë shpilë, kjo është sadak rjedhse, kalon lëmosh që është rjedhse, sa do që të rjedh lëmosha, sadakaja prej kësaj të rëzhgjimijet e ti ati shkën se bapët edhe e treta, valedun salihun jed ule e kalon një ideal të harit e kalon një e vlatë të harit që lutët për ta anë kjo e vlatë i harit i që ndurët, o Allah më shuraj babën tam o Allah ruje atje babën tam na bashkan gjenat, o Allah tëm, më shuraj nonën tam e kështë më radh Atën ç'i babas e ka kry huaxhin. Ka pasur me babos haxhin. Evladi i Harit ja pagu babos haxhin, ja pagu nonos haxhin, ose bon haxh për ta vet po pa mundsi. Edhe kjo është hajë gase buran, nga një burrem i pashtartshëm që është djali i Harit. Ande nga këto nuk kputën veprat. Nga një aspekt shkputën e nga një aspekt nuk shkputën, sikur si e çarsojnë si ja bazë të këtij hadithi. Por Allah na ruti. Një njëri me loni një dihet sherrit. Ne dihet sherrit. Për shambull, me emsu në shkollë, thmin, se njerë është për i majmunit, se ka kryu Allah njerën, natyra, edhe a i desa e profesore, e ta është atatë mija ka mësu piti, ata jetojnë me qitë besim, i amësujnë tjerve, sa dhe që i amësujnë ndikujtë këtë mësim, e sa dhe që i të zhëgojnë këtë mësim, a edhe pse u dhejkë profesori gjurnatë ka me shkuat tina, sa i ka mësu më rapshtë. Ose sa so, ka thonë përësimtarë në shkola, sa shkur që feja, qka kime nginu apën, edhe u dikë. Tësë, krejtë sa tjertë, s'ju në falë, s'ka nginu, përshka këmësimive ti, ati kanë më shku nginatë. Ase kalon, kalon mësim të keqë, kalon, kalon udhëzime, devijume, nda i shku nginatë. Ose kalon një nip, nip, punë, në shirët e kalon, kalon shërë, ka kallon kafe të rakiz mazveti, e dhudik, sa të pijë njëzë vrakinat kafe, e sa të bëtë shërë në ta, e dhe ti këmë shku gjënoj. E se këmë hametës më ka thonë, nuk ka njëri në bëtë që vrahët, shikoni, nuk ka njëri në bëtë që vrahët, e që një hisë, e gjënojt në atë vrasja, nuk i shkën birit të adimit a le isram, ati që e ka vrahë vëllon e vetë. Nga sa është i pari që ka një zvrasjen, e mas ti një zvrahën. Kush dhe që të vratë mas atina? Një milian, dyqinë milian, një miliar njerëz, sot dhe që të vratën dhe një më një kërëme, hi se nga kjo gjuna i vrasje, se, se vrasje, se, se se se pa vend, e ka kush, birja dhe i me të i pari. Allah hë në rrujtë. Në e në më rrujtë që a përër mas vetë. Me lo njerë një e vlatë shërët, Su munu me përmirësua. Nësu për munu e të që ka ja tete, pa su munu e që, e ka lorë rrugës e, e ka edukum rapsht edhe u dikë. Sa të bënë shërra i thmi, sa të bënë problemën e për rrugë, sa të vijë rënë, rehe, e, edhe të shkatë rënde, rejhe, vrahëte, sa të që bënë shërra, i shkonë gjënoj bobezatë. Se edha i ka hisën këtë për edukatë që thmi e ti e ka vazhdu ma sti. Andaj po, njëri kur desë m se kur destan i badjave, e ki me lipa ti mu fal, se do njen tjetër, nuk ka mu për ty ti mu fal, nuk ka për ty ti me agjeru, falu tash, agjerat tash, nga kë kuptim mund tim e se mbillet leturja, po në në tjetër, nga disa kanale si kurse përmena, po mbeten kanale të hapura, për mirësi, për mbeten kanale të hapura, edhe për mëkate. Ndë kush bon mirë, dhe len mirë, dhe porosit për mirë dhe edukon për të mirë, komëgjë të mirën e tij edhe mbas dekës ti. Sa do që të është e gjallë e mirati, por edhe kush bën keq, edukon për të keq, e mëson për të keq, lën në pasazh të keq, lën vend të shirrit, komë sku gjunohe sa to gjallë. edhe sot e ridikun. Ëndër ky është kuptimi i kësaj që e kërkoj sikur si unë i ndërrua që ti të çartsohet. E kjemi në telefonat, na përnë halasur duke pritë moti, po e nënkuadrujnë me njëre, urna? Selamu alaikum. Aleykum, selamu alëtullah. Uh, Hë gjindelum, kisha të dashë me vejtë, po arëz ju në dhe gjova të sonë se hajeti kursia le të zohët jashtë namazit. O une oh. shpesh, bille-bille në namazin akshamit gjithë monë e tomë hajeti kursin. A nuk bën gjatë namazit në sonë, a që është? A le të zëllë masurës fati a ven surës, a po? Urna? të lexon mos surrën Fatiha, po ndan surrën. Po, po, mos surrën, mos surrën Fatiha, ajo thonë vallallë, ndanë mat dytën, rekatin e dytë sam Kursien. Është qartë, është qartë. Jo, ja, nuk prish punë. Bën me lezu surrën, bën me lezu Ajatul Kursit namaz, nuk prish punë, po, sepse ajo është Ajetul Kuranor. Po do të shijosh namazita. Nuk prish punë, jo ja, nuk prish punë. Don lejot, lejot me lezu Ajatul Kursit edhe ja gjat namaz, nuk prish punë. Ën e di. Por unë kur thash më herët Që nuk bën me lezu, kur thash më herë se lezu ti jashtë namazit kisha për qëllim ato raste kur i dërguari Alsemi ka këndu e ka këndu mas namazit e ka këndu kur ka ramë flajt anëjta këto jasht në jashtë namazit kisha për qëllim se njëri ka mundsi dhe nëse nuk e din për mënsh me han më më librën e me lezu po nëse din për mëshat të kursin dhe dhën me lezu edhe namaz në, në vend të një sure si ajet kuranor nuk prish punë në rregullash komplet s'ka kur far diçka të keq që se Ajat të kursi është ajat Kur'anor, dhe përderi së është ajat Kur'anor, atër ban me lezu edhe në namaz, mas surës fatja, pa ndë një problem, Allah edhe në mas mire. Kemi një telefonat dhe kam përshtypen që është e fundit përsonët të. Urna? Selam alekim. Aleikum, selam al-hutullah. Unë e përdo me bërë një përgjët e tashtë në lidhje me qëta... Ti zhamat që vërra rasti që boni një shokë një pytje që është haram më faljë Po mirë të ashtë i... Ma si është haram ti zhamat më faljë E qysh në meke po fanëm eq me një hramë pa ku gjëmë trupë në ashtër veq me një hramë i të i të guni Po e qartë, e qartë, e qartë, në shkolla të ashtë e vë i përgjë një qartë E ty ta et e vë një pytje tonë Që poprë e ka janë në së njetin dhe që farjin dhe farjin në Dio che picia. Allah is from lift, Allah is from lift. Sa so, për këtë fols me pijamë, un nuk thashë që është haram. Po thash nuk bën njëri, njëri, njëri me fols me pijamë. Nuk kosh, nuk kosh edukat. Nëse haxhiler ti fols në hadh me ihrama, ajo është të obligative që shariat ju ka obliguar, s'ban më fal ndryshe. Nga ankuot haxhit vetë. Kur punon ankuot haxhit, njëri nuk bën me ihrama. Ka se fols njëri me ihrama. Kjo është kut haxhit, është një teh specifike për haxhiun në rrethona të caktuara e për këtë kimeli nga xherjati. Dhe ihrami dalën nga pijamat. Ase njëri me ihrama del në rrug, shkon në çabe, hyn dyqan me bler, shkon sër me honger, është një teh që ai e ka pranuar si teh përditshme dhe dërrat para njerëzve. Por nuk ka njëri që me pijama del soka. Ase pijama di ka për gjum. Për këtë arsye po them, nuk banufron pijamën, nuk ka mirë. Nuk është edukatë, nuk është e preferumë më fanë pijama. Njeri kur delë, para latë me kunë edukumë, me vesh teshat mirat, të pasur ta. Ma dje, Muhammes më ka përru që njerët për namazë më parfymose, se para latë për po delë. Në namazë me kunë, të kemi një, një, një, një pregaditje, të pasashme për namazën, edhe në teshat tona, edhe në abdesin ton, edhe në pregaditin ton, gjitha këtu. Në kjo është e qëlimi që thashë, ti mufal me pe çe nuk ban mufal me pejon por fal me tesha ai hromat janë komple diçka tjetër edhe hromat sikojeni por gjom po i hromat i ka për gjithkuan kat shkon i merr hromat ndaj kodolli mas i, i hromat dhe spjegojmë sepërkat se spëfal një sunetin ai që se falë të bën gabim mirë po nëse dikush e fal fort në xhami dhe del apo nuk duhet me kuptuar se spëfal sunetin ngasë do të fal të shtëpia do shumë ka mundsi e fal në shtëpi andai fort sin është e preferume dhe është e lafdruar dhe ka shpërblem në madhë me falë në gjami. Ndërso sunetin, njërë është mami në falë në të shpi. E në qëfët se e falë në gjami së pri shpunë, regullështë. Por në qëfët dënë se vapë ma shumë, pa dëshimë se këto nuk mundu me muhu. Suneti, ma te për shpërblem në qëfët se falë të shpija. Anë qëfët se e lenë kajtë se falë, gabim banë, gabim banë Kush pa e lenë sunetin për e falë gaban, e hupë sevapën e madhë, e hupë shpëlimin nga Allahu që e la gjelalu, që Allahu japë aty në që e falë sunetin. Muhammedi Alehi Srasë më ka thënë, kush i falë dëmët rëqate gjaditës, në file, kush i falë dëmët rëqate sunet gjaditës, Allahu janë dërtoj një shtëpi në gjennet, e ka sevapët madhë për këtë punë. Muhammedi së më si kalonë kur sunetit, pas kërë konë për u dhe, Aje ka fol, forzët e sunetit e sabahos e kalon kurr. Mirpo, jeni kurr të shtëpia as bën minuset. Mirpo, çdo me vall xhami, do me vall të shtëpia është i lir. Mele savab ka më shumë të shtëpia. Po nuk e dinë s'pë ç's bëhet, ndeshë ndeshë kë rrugës, a prish hap dësen, a ndenë pun dikon, kamë shku pun, nuk e di, nësa mik vakti, falen xhami më rahat ti më i sigurt ti. Bën edhe në xhami, edhe të shtëpia, këtë është rregull, Allahu xhelalu ala eden masmire. Dha shikojnë rrua ne me kaqë edhe erdhëm në fund të emisionit ton me pyjtë dhe përgjigja dhe shpesoj që takoemi në takimin në arshëm ku si kur që edhe e para lemroa do të vazhdojmë me lena, Allah Gjellewala me një tem të rejë në kuadrë të emisionit ton që ka thot feja. Allahu i shpërlej për kontribut në juaj dhe në këti emisioni dhe pasurimin e këti emisioni me pyjtët e juaja që vinë nga anë e juaj e onë e lisë Allah Gjellewala që përgjigjat të jenë në بر بوته مكنسين الله جل وعلا ممسيمت محمد صلى الله عليه وسلم تین تا کی مناشر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته <تصفيق>